Розділ чотирнадцятий, в якому запорожці відпускають послів до Москви. Царевичу сідлають трьох коней з двома пістолями на кожному, а воєвода Ромодановський виносить суворий присуд сіркові. Вранці Кошовий знов покликав до себе старшин. Куріних послів і повідомив Чадуєву і Щоголіву, що запорожці вирішили відпустити їх додому. Чадуєв, замість того, щоб уклонитися сіркові і усьому товариству в ноги, раптом надув щоки. Вони ж прийшли на Січ забрати самозванця, а не поговорити і вернутися до Москви без нього. Щоголів, почувши, що їх відпускають, ожив. Збадьорився і теж заспівав старої Ми ж, мовляв, поошуканця прийшли А не відсижуватися під арештом у грецькій хаті Про царевича забудьте, сказав сірко і Якщо не хочете накликати лиха, то їдьте з Богом І більше нікому не кажіть, чого ви тут з'явилися Бо з вами ще поїдуть і наші люди. Запорожці вирішили разом із Чадуєвим та Щоглєвим відпровадити до Москви і своїх посланців, аби вони розповіли государеві з перших вуст всю правду про царевича, а не ті брехні, що розпускають бояри. Симон Олексійович також напише листа до батенька. Запорожці напишуть свого. І тоді нехай цар сам скаже козакам, як їм бути. А вони повернуться на Січ і перекажуть його волю всьому товариству. «А вашим розумом ми жити не будемо», – сказав Сірко. «Ми свій маємо». Наступного дня було скликано Козацьку раду, куди московських послів, не допустили. Писар Яковина зачитав листи, писані до царя Олексія Михайловича, від усього Низового товариства, та окремо від царевича Симеона. Такі ж листи було написано і до гетьмана Самойловича, щоб потім хитрий попович не казав, що хтось водив його за носа, і він нічого не знав. По тому запорожці обрали посланців, які поїдуть до царя разом із москвинами, підписаря перепелицю та значних військових товаришів, процика Золотаря і Трохима Троцького. І тільки після цього покликали Чадуєва і Щогалєва в курінь до сірка і сказали, що можна вирушати в дорогу. Козаки навіть нагодували послів та їхніх ратніх людей, аби їм веселіше їхалося. Але й тут вийшла затримка. Від'їхавши з отри версти від Січі, чадує віщоглів загляділися, що вслід за ними не їдуть запорозькі посланці, як було домовлено. Посли вже чекали на якусь нову каверзу від козаків, але обійшлося. Невдовзі перепелиця Процик та Троцький наздогнали їх, щоправда, щудними новинами. Вони сказали, що їдуть без листа царевича, бо той в останню хвилину розгнівався. Чому це Кошовий і Запорожці не дозволили йому попрощатися з послами? Адже він хотів не лише з ними побачитися, але й провести в дорогу. У гніві царевич пошматував свого листа. Чадує від щоголів зметикували, що тут щось не те. Запорозькі посланці, швидце за все, заховали того листа, щоб, уловивши слушний момент, вручити його цареві. Інакше бояри зроблять так, аби лист до государя не потрапив. І чому вони затрималися в січі? Що тут іще за хитрість? Відповідь перепелиці Процика і Троцького приголомшила послів. Виявляється, кальниболоцькі гайдамаки, Іваник, Тхорик і Вовкотруп, осідлали для царевича трьох коней із двома пістолями на кожному, аби він таки наздогнав послів і попрощався з ними, як личить, зневаженому царевичу. Страшно подумати, що то було б за прощання. Лише завдяки сіркові вдалося зупинити кровопролиття. Приостроживши коней, вони ріш рушили далі. Але Чадуєв зі Щогалявим весь час оглядалися, чи не наздоганяють їх гайдамаки. І не даремно, невдовзі далеко в степу позад них, З'явилися три чорні цятки Вони дедалі більшали І незабаром стало зрозуміло Що до них зближаються три вершники Сотник Чадуєв спершу хотів подати команду в галоб Та спохопившись, що біля нього десятократних людей Наказав спішитися і зайняти оборону Ратні люди позіскакували з коней і залягли тримаючи на поготові мушкети і запалені гноти. Коли вершники вже були зовсім близько і мала пролунати команда Агонь, сотник Чадуєв в останню мить упізнав гетьманського осавула Черняченка-Чорного. Поруч з ним гуцали його джура Гурко-Наливайченко та давній приятель послів Карповишенька. Усі троє поверталися до свого гетьмана, Самойловича. На зворотньому шляху московські посли обминули містечко Калиберду і Кишеньку, хоча їхали вони понад Дніпром і Ворсклою. Спочити та погодувати коней зупинилися в Кобеляках, де за земляними валами стояла мурована фортеця. Тут обійшлося без лихих пригод. Козаки Кобиляцької сотні Полтавського полку навіть почастували подорожніх юшкою з пузатих переповнених кашкою карасів. Рибловля в нерест була заборонена, але Осавул Черняченко-Чорний сказав, що карася ловити не гріх, бо його розвелося стільки, що вже задихаються річки. Справді, бо ворскла, посмугована білою піною, знемагала від нерестових гульбищ. Чадуєв і Щоголєв, смакуючи гарячою юшкою під ласкавим квітневим сонечком, разом подумали, що жити на світі гарно, особливо ж після того пекла, яке вони перетерпіли на січі. Студна мені пред тобою, Василій. Сказав розчулений Семен Щогалев. «Поклебнулся маленько, отпущ, слова государева не брусні». «Тому глаз вон, хто давішніе пам'яня», – поблажливо відповів сотник Чадую. «Чай я не брат твой, паді». Із Кобиляків вони подалися прямо на Переяслав де московських послів, уже виглядав сам гетьман Самойлович. Він зустрів їх із розпростертими обіймами і пообіцяв, що зухвалий глум та ослушенство запорожців відгикнеться їм неминучою карою. У Переяславі сотник із піддячним відчули ще більшу полегшу. Адже саме в цьому місці малороси на чолі з їхнім вождем Богданом Хмельницьким присягали на вірність Москві. Тому посли насамперед зажадали, аби їх провели до Святого успенського собору, де відбувалося це присягання. Вони, сотник Чадуєв і піддячний Щоголєв, хочуть помолитися та скласти подяку Богові, за те, що вирвав їх із пазурів харцизників-запорожців. Ти гультяїв, котрі 20 літ тому відмовилися присягати московському цареві. Гетьман Самойлович, знітившись, запропонував послам помолитися в Покровській церкві. «Чому ж не в Успенській?» – не зрозуміли його москвини. Зніяковівши ще дужче, гетьман сказав, що свято Успенський храм згорів, невздовж по тому, як відбулася Переяславська рада. Тоді вже і сотник Чадуїв, і піддячний Щоглів почулися ніяково, бо після тої ради скоїлося чимало лиховісних пригод, узяти, хоча б і головного царського посла, боярина Василія Бутурліна як виловилася згодом великого здирника і хабарника. Ще по дорозі до Переяслава його почали переслідувати підозріли невдачі. Ні сіло, ні впало з гетьманської булави, яку цар Олексій Михайлович передав Хмельницькому, разом із грамотою, хоруговою та шапкою, щезли найбільш коштовні камені. Поки замість них вставляли нові, чи не фальшиві? Десь поділася і шапка з дорожезною золотою брошкою, всіяною перлами і самоцвітами. Хто її поцупив – невідомо, хоча підозра падала і на самого боярина Бутурлина. Але тоді посол Бутурлин ще був у царській милості. Йому багато чого прощалося за наполегливість у переговорах з малоросами. Непохитним він був і у Успенському храмі, коли гетьман Хмельницький та його старшини раптом зажадали, аби Бутурлин також присягнув від імені царя Олексія Михайловича на вірність гетьманщині. Боярин, криво всміхнувшись на таку простоту, пояснив гетьманові, що московський цар своїм підданим не присягає. А якщо тут є маловіри, то вони мусять затямити істину. Царське слово перемінним не буває. І навіть найменший сумнів у правдивості государевого слова заслуговує суворого осуду. За таку стійку та мудру дипломатію Олексій Михайлович пожалував бояринові Бутурліну розкішну шубу з соболями на Оксамиті окремо чотири сороки соболів, золотий кубок та сто п'ятдесят рублів на додачу до його платні. На зниклі камінці з гетьманської булави і вкрадену шапку цар поки що заплющив очі. Але на відміну від неперемінного слова царя, мінливими були його милість і гнів. Уже через рік, коли боярин Бутурлін на чолі московського війська пішов разом із Хмельницьким супроти ляхів, хабар повернувся до нього озаддям. Невдала облога Львову і недолугий похід на Тернопіль розлютили Олексія Михайловича вкрай. Дізнавшись, що сучий син Васька Бутурлін брав посули жмесканців міст за щадячу осаду, та займався крутіством з військовою казною, государ швидко згадав іще злі камінчики на булаві для Хмельницького і вкрадену шапку. Він негайно викликав боярина до Москви. Відчуваючи, що цього разу замість щедрого жалування йому відрубають голову, Бутурлін ще в дорозі випив хмільного меду, приправленого скупою дрібкою миш'яку. Навіть для самогубства жмекрут пошкодував достатньої дози отрути. І через таку заощадливість дуже довго корчився в судомах, аж поки захлинувся блювотиною. Не пішло йому на користь приєднання гетьманщини. Може, і Хмельницького отруїли невдовзі по тому братанню, думали московські посли, б'ючи поклони, в Покровській церкві. Слід за гетьманом Богданом вони не могли не згадати і самозванця Тимошку Анкудінова, авантурника, якого колись пригрів біля себе Богдан Хмельницький. Більшого пройди світа і світ не знав. Урядник московських приказів піддячий. Він наробив стільки боргів та афер, що мусив тікати з Московії. Замітаючи сліди, Тимошенко Анкудінов спалив свій дім разом із рідною жінкою Акуліною, аби яка необачно пригрозила вивести його на чисту воду. Аферист, обійшовши брехнею у світ, із православного перекинувся на католика. Потім був протестантом, мусульманином іудеєм, хоча достеменно невідомо за якої саме віри він погодився. На обрядок лізання. Видаючи себе за царевича Івана, сина Московського царя Василія IV Шуйського, шахрай з неймовірною легкістю входив у довіру королівських дворів, найвищих державних сановників і самого турецького султана. Був бо неперевершеним златоустом, лицедієм і вишописцем. У Трансильванії князь Ракоці доручив Ложе Івану домовитися з Богданом Хмельницьким щодо військового союзу супроти Польщі. Так Тимош Канкудінов прибився до гетьмана, який швидко розкусив ошуканця, але вирішив якомога довше потримати його біля себе. У Москві дізналися, де пробуває самозванець, і цар Олексій Михайлович звернувся до Богдана Хмельницької з вимогою видати злочинця. Гетьман, хоч і шукав прихильності государя, несподівано знехтував його волею. Ті, хто зичив Московій смутий і занепаду, завжди хапалися за самозванців, як за месій. Мав тут свої міркування і Хмельницький. Проте лже Іван, як прийшов, так і щез, опинившись аж у Гольштині. Та його й там вистежили московські шпиги. Гольштинський герцог, врешті-решт, видав Тимошку Анкудінова Москві. Його стратили так, як страчували всіх самозванців. Четвертували. І хай чадуїв та Щоголєв поки що впіймали на Запорожці облизня, вони були впевнені, така ж люта смерть чигає на самозванця Симеона. Молячись у Покровській церкві, вони просили Бога, щоб це сталося якомога швидше. У храмі враз потемніло. Чи не всю пройму дверей затулила огрядна постать у чорній киреї. «Вас кличе до себе князь Григорій Ромодановський», – звідомив Осавул Черняченко-Чорний. Посли знали, що князь Боярин і воєвода Ромодановський верховодив над усім лівобережжям. Від нього найбільше залежало, хто тут стане гетьманом, а кому скрутять в'язи. З волі Ромодановського булаву брали Івашка брюховецький Демкомного-Грішний і теперішній гетьман Іван Самойлович. У значніших містах по сей бік Дніпра князь мав надійно облаштовані пристановища. Тримав свій осідок і в Переяславі. До цього міста 20 літ тому, ще молодим, він приходив у складі посольства Бутурліна. Брав не останню участь у Переяславській раді. Тому князь це місто любив, на відміну від Конотопа, де через п'ять літ після приєднання гетьманщини до Московії Ромодановський зазнав найбільшої ганьби. Його військо вкупі із 150-ти тисячною радтю під командою князя Трубецького розтрощив гетьман-відступник Виговський. Була в тому певна провина і воєводи Ромодановського. Вступивши до Конотопа, він побачив хресну ходу жителів міста на чолі з духовенством, яке попросило воєводу не чинити розбою. Ромодановський, як вірний православний, теж помолився разом із Конотопцями та, осінивши себе хресним знаменням, сказав, що військо – Треба винагородити за тяжкий похід, а винуватця Бог знайде. Москвини так поглумилися з міста грабунками і гвалтом, як не глумилася жодна орда. Щоправда, Бог знайшов винуватців. Щоголєвічадуїв заходили до світлиці Ромодоновського теж не без остраху. А ну як воєвода вибухне гнівом через те, що вони повернулися з січі ніж чим. Не зуміли кривої язики переконати сірка й в яку вони гадину пригріли в своєму кощі. Сотники піддячний добре знали гарячкувату натуру Ромадановського, на якого часто нападав сказ. Хоча обличчям цей дебелий та статурний полководець скидався на перестарілого малюка, що досі з мамину Цицьку. Кругленькі рожеві щоки, губки, зав'язані бантиком, та маленьке підборіддя, випнуте дулькою. Правобіч від воєводи сидів в обтягнутому парчею кріслі Іван Самойлович, напустивши під бровий вуса по хмурій тіні. Але їхня злість як виявилося, була не супроти послів. Вони обоє розуміли, що справа тут зовсім не в хисті Чадуєва і Щоголєва. Бестії-запорожці вирішили показати Москві свій гонор. Всю широчінь козацької вольниці. І якби ж тільки це. Швидше за все, сірко затіяв якусь небезпечну гру. Своє нутро Кошовий давно показав призирством до Переяславської угоди. Тому Рома Дановський йому ніколи не вірив і зробив усе, щоб Сірко не став гетьманом. Князь пішов на відвертий підступ. Хай звинуваться шукає Бог. І заманивши Кошового в пастку, наказав схопити його та спровадити до Москви. Він був певен, що Сірко... Незважаючи на славні перемоги над мусульманами, давно заслужив, щоб його згноїли в Сибіру. А ще ліпше – відрубали голову і назавжди забули, що такий був. Щоб ні сліду, ні знаку. Князь підозрював, що сіркова опіка над самозванцем – це ще й помста його за Сибір. Зловтішна відплата. І якби ж тільки це, якби ж. Ромодановський, показавши послам аби сіли на лаву попід стіною, попросив розповісти про все, що вони бачили і чули на Січі. Чадуєві щоглів, доповнюючи один одного, були чесними, як на сповіді. Князь їх слухав дуже уважно, зав'язавши на бантик мокрі рожеві губи. Гетьман Самойлович лише крутив головою, аж хрустіло в шиї. Послини шкодували слів, оповідаючи про свої поневіряння на Запорожчі, де їхнє життя постійно висіло на волосині. Голодні, холодні, вони жили там купя свєт. Сотники піддячний порадували гетьмана Самойловича, що ті сорок карбованців, які вони позичили в нього на купівлю коней, пішли на скупі харчі помиї та всілякі недоїдки, а також на відкуп від козаків, котрі постійно заходили в грецьку хату, щоб їх убити. А як ні, то давайте Єфимку. Спершу Єфимку, тоді два, тоді три. Це не січ, а демонське тирло, нарікали чадуєві і Щоголю. Там у коміні чути людські голоси. Там якийсь чоловік літав, як той птах, а птах – Навпаки, сидів на грецькій хаті точнісінький собі чоловік. Це якісь упирі, а не люди. Не бояться вони ні чуми, ні царя, ні третього болота. На одне слово самозванець козаки здіймають таку бучу, що готові перетерти тебе на мак. І Чадуєв та Щоголєв один поперед одного стали жалітися, як їх хотіли повісити, втопити та спалити в смоляній бочці. Пошаткувавши на капусту. «Опас нам біл смертний, пакель не ослабанілісь», – сказали вони. «А ти уж, гетьман, задолжок не серчай. «Ні я того», – догідливо мовив Самойлович по їхньому. «За нами не увядаєт, а дулєєм твою деньгу. «Мекаю», – заспокоїв її гетьман. «Не волинь Раптом спаленів Ромодановський. «Ви, царевича, тобі ж самозванця, плутає до кого зрєлі? Посли зіщулилися, але сказали так, як уже звикли казати. Мовляв, цар послав їх не дивитися на самозванця, а забрати його в Москву. Щоголєву закралася думка, що Ромодановського теж точить черв'як. «Чи не справжній царевич прибився на січ?» Князь звівся з крісла, підійшов до вікна, заклавши за спину пухкі руки. Він довго дивився у вікно туди, де на сторожовій башті біля в'їзної брами стояв чорногуз. «Точнісінько як чоловік», – подумав князь. На баштоці у птаха не було ні гнізда, ні прихистку, а він сів на її дах, мов би спочити, і зирив довкола цікавим оком. Вивідувач. Треба бути нагнати з пищалі. Згадавши за пищаль, Ромодановський відійшов від вікна і з підозрою глянув на Чадуєва. Він запитав, як же так вийшло, що сотник стріляв у самозванця і не побачив його. Чадуєв відповів, що тоді було темно, і він бачив лише силует самозванця, який погрожував послам шаблею. Сотник був би його застрелив, рази назавжди покінчивши за шуканцем, але тоді сталося неймовірне. В повітрі пролетів чоловік, ухопив лиходія за поперек і щезнув разом із ним невідомо куди. Князь склав рожеві вологі губки в куряче гузно і зацмокав, наче просив цицьки. Відьмаки, сказав уже по своєму Самойлович. Серед запорожців завжди водилися ось такі характерники, що заморочували і найсвітліші голови. Ромодановський пропустив гетьманові слова повз вуха. Він ще з більшою підозрою зиркнув на Чадуєва і поцікавився, де та пищаль, з якої сотник стріляв у самозванця. Той закліпав очима і сказав, що пищаль тепер у сірка, а коштувала вона вісім карбованців. Втратити власну зброю живим було великою ганьбою для Стрілецького сотника. Але Ромодановського зараз не покоїло інше. Він би пожертвував не тільки пищалю, Аби лиш глянути хоч одним оком на молодика, який називав себе сином царя Олексія Михайловича. Ще не було жодної людини, котра бачила зблизька і государя, і Симеона. Хоча один такий чоловік був. Сірко. Заклятий ворог не лише Москви, але й ненависник самого князя. І що тепер у Кошового на думці – не вгадає ніхто. Та немає такого гріха, на який би не відважився воєвода Ромодановський заради блага Московії. А винуватця хай шукає Бог, то його клопіт. Однак спершу він запитав у Самойловича, що той мислить про намір сірка і запорожців. Якщо бестії вірять у царевича, як поганців даш Бога, сказав Гетьман, то вони не віддадуть самозванця ні за що. Січі, його ніяк не видряпаєш. У когось непохитне слово, в когось мета, а в козаків непохитна віра. І що в голові у сірка, знає лише сірко. Гетьманова відповідь з якимось недобрим натяком не сподобалася князеві. Його знудило, аж закрутило в животі, припекло до захожої ями. Тому він швиденько сів у крісло і, посукавши ногами, вирішив довго не розводитися. «Всяка біда завсі збивна, сказав Ромадоновський. «А ще в цілі спасення то всі средства. Як там далі, ясновільможний Іванушка?» Він насмішкувато глипнув на Івана Самойловича, відплативши йому Іванушкою за недобрий натяк. Гетьман шпильку впіймав, але відповів з гідністю. Фініс санктісіфікат медіа. Він бо теж навчався в Київській академії. Князь, скривившись, Попросую не говорити французькою. В нього досить малоросійського наріччя, в якому теж дідько ногу вломить. Самойлович пояснив, що це не французька, а латина. Мета виправдовує засоби. Ото, -от, саме так. Ромодановський сказав, що з кошовим сірком нема чого панькатися. І якщо той повстав проти самого царя, то його треба скрутити в баранячий ріг. А як це зробити, князь бачить єдиний шлях. І тут особлива місія знову лягає на Чадуєва і Щоголєва. Посли зморщили носи. Але не від того, що їх налякало чергове доручення. Заворушив вусами і Самойлович. Хтось з-під Зіпсував повітря. «Не бздіть, сказав Ромодановський. «От здівамінтіть к царю без зазора!» Він підвівся з крісла і, дрібно перебираючи ногами, пішов до дверей. Попросив, щоб його почекали, поки він напужаєт клювача. І зараз повернеться. Князя не було довгенько. Всі здогадалися, що він побіг до захожої ями. Раптом на дворі гримнув постріл. Сотник, піддячний гетьман, злякано перезирнулися. Який ще клювач? Де він тут взявся? Але князь не вбив чорногоза, щоб не накликати лиха. Взявши в камардинера мушкета, він пострілом тільки сполохав птаха. Ці довгоногі кривд не прощають. До покою князь зайшов твердою, широкою ступою. Рішенець його був нехитрим, але безжальним. Він доручив послам переконати Олексія Михайловича, щоб він прищемив розгнузданому сіркові хвоста. А саме прислав у Малоросію урядників з таким указом, щоб вони все майно Кошового відписали на государя. «Це сірка не зупинить», – похитав важкою головою Самойлович. Ромодановський подивився на гетьмана як на дурника і попросив його не перебивати. Затим сказав, що є засоби і більш надійні. Схопити в мерефі сіркову жінку Настю і привезти до Переяслова, а також забрати його дочок Галю і Марусю, зятів, двох Іванів, Сербина та Артемича, замкнути їх у фортеці і тримати доти, поки сірко не віддасть самозванця. І саме життя сірка та його зятів треба відписати на государя разом з їхніми житлами та всеньким майном. Нехай знає зрадливець, чий він слугає під ніжок. Нехай повзає на колінах та благає пощади. Самойловича вразила обізнаність Ромодоновського з усією родиною Кошового. Навіть він, гетьман і давній недруг Сірка не знав, як згуть його дочок чи обох зятів. Дивись, як цікаво, сам Іван і з'яті його обидва Івани. Але Самойлович радів, що князь цупко взявся за всю сімейку. Видно, давно сушив голову, як загнуздати цього щасливця, котрий не знав жодних поразок у військових промислах. І тому не боявся ні турка, ні ляха, ні навіть царя, з якого брав жалування на все Запорожжя, як Данину. Дивом не вихопив бестія булаву з-під носа у Самойловича. Спасибі князів і що підставив плече. І тепер, підлещуючись до боярина-воєводи, Самойлович, теж такий Іван, запитав невпрямки, не зважаючи на послів. А хіба слова самого воєводи Горія Рамодановського тут недостатньо? Навіщо ж зволікати й дожидатися царського указу, якщо все це можна зробити негайно? Князь оцінив гетьманове зізнання в підлеглості йому, воєводі Ромодановському, але, подсмокавши бантиками губками, відповів, що йому не потрібні сіркові нарікання та скарги цареві. Вже раз було, коли кошавого з його зятим Іваном Сербином та Мурзою пов'язали свої, щоб спровадити до Москви. А ви ним зробили кого? Князя Ромодановського. Мовляв, він здихався сірка, щоб заволодіти його майном. А гетьман же пам'ятає, що це було зовсім не так. Нагадав князь з уїдливою усмішкою. Бо що-що... А Самойлович добре пам'ятав, як і завдяки кому він узяв булаву з усіма клейнодами. І ще одну каверзу придумав Ромодановський для запорожців. Чадуйві Щоглєв повинні переконати царя, щоб він видав указ для гетьмана Самойловича, аби той перекрив хлібні шляхи на Січ щоб не пропускав нікого на запорожжя ні з борошном, ні з будь-якими іншими харчовими припасами. Тоді й побачимо, якої заспівають запорожці разом зі своїм царевичем, чи пак самозванцем. Самойлович, забігаючи поперед батька в пекло, сказав, що він уже зараз, не чекаючи указу, пошле свого хорунжого з товаришами в переволочну напев... перевіз, де всілякий люд з харчами та різним крамом переправляються через Дніпро на правий берег, до Запорожжя. Нехай так тримають перевози, а тим часом надійде й царський указ. «Застав дурного Богу молитися», – подумав князь. «Але хай, хай розбиває свого дурного лоба невелика втрата. У Малоросії гетьманів не бракує. Вибирай, який догідливіше затанцює під твою дудку». «Алі, я не право мірякаю», – запопадливо спитав по московському Самойлович. «Тихо!» Ромодановський звів до гори вказівний перст і наставив до вікна вуха. «Нє тарба!» Десь іздалеку долинав людський гомін. Він поволі наростав і невдовзі Ромодановський зрозумів, що всеред місті галосує натовп. Самойлович з того не здивувався і не стривожився. Він пояснив князеві, що в Переяславі ще відранку почав збиратися Майдан. Загалом стихійні Майдани річ неприємна. Вони нагадують Чорну Раду, але нинішнє людське стовписько безпечне. Багато запорожців та городових козаків зголосилися до Переяслава, щоб також їхати до царя. Так-так, вони хочуть їхати разом з Щадуєвим, Чогалєвим та Запорозькими посланцями, перепелицею, Троцьким і Проциком до Москви. Аби почути царське слово на власні вуха. Бояться, щоб їх не обдурили. Вони кажуть, що коли козаків буде багато, то ніякі бояри їм не задурять голови. Ромодановський розгубливо дивився на Самойловича. І що ж тут доброго? Майдан є майдан, він завжди небезпечний. Будь-який натовп віщує бунт, лишень викриши іскру. Та гетьман був іншої думки він дозволить, аби це юрмисько вибрало з поміж себе сотню козаків, і хай собі їдуть до царя, якщо так закортіло. А потім, коли вони будуть у Москві, нехай государна каже кількох відпустити додому, а всіх інших тримають в арешті під загрозою страти, аж поки запорожці не видадуть самозванця. «Я — Я право мірякаю? — спитав Самойлович. І задоволений теж стулив губи бантом, ніби для поцілунку. «Ай да, Іванушка, ай да, сукин щень!» – зацмокав князь Ромодановський. «Чай думним боярам дотя да далі чеподі!» «А ще в цілі спасіння то всі средства оправдані!» – нагадав князеві його ж приказку Самойлович. Втішений похвалою князя, він навіть не образився за Іванушку. Ромодановський так не зрадів. Його рум'яне лице навіть поблідло Піддячному щогаліву закралась непрохана думка Що про царевого сина князь може знати більше, ніж будь-хто